22. fejezet A szép zöld réten A következő békés hetek olyanok voltak, mint amikor vihar után kisüt a nap. A kis beteg gyorsan gyógyult, és Mr. Márcs azt írta, hogy lehet, hogy már az új év elején hazatér. Beth napközben már a dolgozószoba díványán fekhetett, és a kedvenc macskáival játszott. Majd nem sokára a babaruháit varta, amivel az utóbbi időben csúnyán elmaradt. Valaha a fürge lába most nagyon elgyengült és lefogyott, úgyhogy erős karjában minden nap Joe vitte ki levegőzni. Meg boldogan kormozta be, sőt, meg is égette fehér kezét, hogy finomakat süssön a kis drágának, míg Émi, a gyűrű, hűséges rabja, azzal ünnepelte a hazajövetelét, hogy kincseiből mindent a nővéreinek adott, amit csak rájuk tudott tukmálni. Mivel közeledett a karácsony, a szokásos rejtélyek kezdték kísérteni a házat. Joe sokkolta a családot egy különlegesen boldog karácsony tiszteletére kitalált lehetetlen és bizarr ünnepi ötleteivel. Lori hasonló képtelen tanácsokat adott, és a maga részéről tűzjátékot rendezett volna, rakétákat lőtt volna ki, és üdvölövéseket adott volna le. Számos hadakozást és letorkolást követően úgy tűnt, sikerült lehűteni a nagyra vágyó páros ambícióit, s ők lehorgasztott fejjel járkáltak. De amikor összekerültek, azonnal kibudjant belőlük a nevetés. A több napig tartó szokatlanul enyhe idő jó bevezető volt a csodálatos karácsonyi naphoz. Hána a csontjaiban érezte, hogy különlegesen szép napjuk lesz, és igazi jósnőnek bizonyult, mert mindenki és minden láthatóan roppant sikeres volt. Először is Mr. March azt írta, hogy hamarosan velük lesz. Bet ezen a reggelen a szokásosnál is jobban érezte magát, és diadalmasan az ablakhoz vonult, anyjától kapott új, karmazsinvörös Merino pongyolájában hogy megtekintse Joe és Lori ajándékát. A fékezhetetlenek mindent megtettek, hogy méltóak legyenek a nevükre, mert, mint a manók, éjjel serénkedtek, és mókás meglepetést varázsoltak. A kertben állt egy impozáns hótündér fején tövis koszorúval. Egyik kezében kosár tele virággal is gyümölcsel, a másikban egy hatalmas tekercs új kotta, nyakában csodálatos, szivárványos gyapjús áll, szájából pedig rózsaszín, papír tekercsen karácsonyi ének kígyózott elő. A Jungfrautól Betnek Isten ágy a besz királynőt. Ilyettséget sose lásson, sok derűs és szép esztendőt hozzon neki a karácsony. Szorgos bet, egyél Jonatánt, neked nyílik-e rózsaszál, játszad-e kották dallamát, és melegítsen egy apjussal. Ez itt Joanna, láscsodát, csodát, egy raffaellói képen, mennyit dolgozott ő na hát, hogy műve hű és szép légyen. Fogad-ele piros masnit, Miáú hölgy farkára tedd, s a finom, édes megyfagyit, e hatalmas hegyet megedd. Hószívembe szeretését ültette-e két alkotó, fogadj hát el hó tündérét, kit küld neked, Lori, Joe!» Beth hangosan kacagott, amikor meglátta. Lori felle rohangált az ajándékokkal, egy hó pedig egészen nevetséges beszédeket mondott az ajándékozások előtt. Annyira boldog vagyok, hogy már csak egy cseppel többet bírnék elviselni, ha apa itt lenne, mondta Beth, és elégedetten piheget. Miközben Joe átcipelte a dolgozószobába, hogy ott pihenje ki az izgalmakat, és egyen egy kis finom szőlőt, amelyet a Jungfrau hozott neki. Én is boldog vagyok, válaszolta Joe, és megpaskolta a zsebét, amelyben ott lapult a régóta óhajtott undin és szintrám. Hát én is az vagyok az nem vitás visszhangozta Émi, miközben kedvtelve nézegette a Madonnát és gyermekét, amelyet szépen bekeretezve kapott anyjától.-Hát még én kiáltotta meg, és kisimítgatta az ezüstös fodrokat első sejem ruháján, amelyet Mr. Lawrence-től kapott. – És én hogy ne lennék boldog? – kérdeztem Mrs. March hálásan, miközben tekintete férje leveléről bet mosolygó arcára vándorolt, s megsimogatta az aranyból, gesztenyéből és sötét hajból készített brost, amelyet lányai épp most tűztek fel a ruhájára. Hála Istennek, a mindennapi életben is történnek néha csodák, mint a mesékben. Alig telt el fél óra azután, hogy kölcsönösen megállapították határtalanul boldogok, és hogy már csak egy cseppel bírnának ki többet, a csepp megérkezett. Luri kinyitotta a szalon ajtaját, és némán bekukucskált. Ennyi erővel akár szaltót is vethetett volna, vagy indián csatakiáltásban törhetett volna ki, csak úgy sugárzott az elfolytott izgalomtól. És a hangja olyan árulkodóan örömtelint csengett, hogy mindenki felugrott, pedig csak ennyit mondott furcsán hadarva. Itt van még egy karácsonyi ajándék a márcs családnak. Mielőtt befejezhette volna a mondatát, valahogy arra tolták, és megjelent egy magas férfi, jól bebugyolálva, egy másik magas férfi karjára támaszkodva, és próbált valamit mondani, de nem jött ki hang a torkán. Persze nagy volt a kavarodás, és néhány percre úgy tűnt, az egész család megkergült, mert a legfurább dolgokat művelték anélkül, hogy egy szót szóltak volna. Mr. March egészen eltűnt a négy pár ölelő kar között. Joe önmagát majd majdnem elájult, ezért Lori első segét nyújtott a pohárszékből. Mr. Brook egészen véletlenül megpuszilta meget, ahogy később kisé összefüggéstelenül magyarázkodott, a méltóság teljes Émi pedig megbotlott egy sámliban, és apja csizmáját ölelgette, meg öntözte a könnyeivel ami igazán megható látvány volt. Mrs. March szedte magát össze először, és figyelmeztetően emelte fel a kezét. Psst! Ne feledkezzetek el betről. De elkésett. A dolgozószoba ajtaja hirtelen kinyílt, és a kis piros pirospongyola megjelent a küszöbön. Az öröm erőt adott a gyenge lábnak, és Beth egyenesen apja karjába szaladt. Hogy ezután mi történt... Azt nem írom le. A boldogság árasztotta el a szobát. Elmosta a múlt keserűségeit, s csak a jelen édes zamata maradt. Azután egy szívből jövő kacaj mindenkit magához térített, amikor meglátták Hanát, aki az ajtó mögött pityergett, kezében a kövér pulykával, amelyet elfelejtett lerakni, amikor felrohant a konyhából. A nevetés csillapottával Mrs. March megköszönte Mr. Brooke-nak, hogy olyan hűségesen ápolta Mr. márcsot. Brooke hirtelen rádöbbent, hogy Mr. Marchnak pihenésre van szüksége, és Lorit vállon ragadva sietősen távozott. Ezután a két beteget felszólították, hogy pihenjenek le, amit ők meg is tettek. Beültek egy kényelmes székbe, és beszélgetésbe merültek. Mr. March elmondta, mennyire készült, hogy meglepje őket. És mivel jóra fordult az idő, az orvosa erre engedélyt is adott. Azt is elmondta, hogy mennyire segítőkész volt Mr. Brooke, és hogy milyen tiszteletre méltó és becsületes fiatalember. Hogy Mr. March itt miért hallgatott el egy pillanatra, és miért pillantott megre, aki épp heves mozdulatokkal piszkálta a tüzet, és miért nézett kérdőn a feleségére, azt találja ki a kedves olvasó. Mrs. March finoman bólintott, és gyorsan megkérdezte a férjétől, hogy enne-e valamit. Joe látta és értette a pillantást, és durcásan elvonult, hogy hozzon bort meg fekete teát, és csak maga elé mormogta, miközben becsapta az ajtót. Ú, a tiszteletre méltó, barna szemű fiatal embereket! Soha nem volt még olyan karácsonyi vacsorájuk, mint ezen a napon. A kövér pulyka igazi műalkotás volt, ahogy Haná feltállalta, töltve, pirultan és díszesen, akárcsak az omlós szilva puding és a krémek, amelyeket émi habzsolt. Hála Istennek minden jól alakult, mondta Haná. Mert úgy össze voltam zavarodva, asszonyom, hogy kész csoda, hogy nem a pudingot sütöttem meg, és nem mazsolával töltöttem meg a pulykát. Mr. Lawrence és az unokája is velük vacsorázott. Úgy szintén Mr. Brooke, aki felé Joe komor pillantásokat lövelt, amin Lori kitűnően szórakozott. Két karosszék állt az asztal főn, az egyikben ült Beth, a másikban Mr. March és szerényen dőzsöltek egy kis csirkével meg gyümölcsel. Kocintottak, történeteket meséltek, énekeltek, szóval pompásan szórakoztak. Lori felajánlott egy lovas szánkázást, de a lányok nem akarták otthagyni apjukat. Így a vendégek korán elmentek, és miután beesteledett, a boldog család együtt ült a tűz körül. Tavaly éppen azon sopánkodtunk, hogy milyen szörnyű karácsonyunk lesz, emlékeztek, Kedeste Joe, amikor a sok-sok beszéd után kicsit elcsendesedtek. Összességében kellemes év volt, mosolygott meg a tüzet nézve, és gratulált önmagának, hogy milyen méltóság teljesen viselkedett Mr. brook kal Szerintem elég nehéz volt, jegyezte meg Émi és elgondolkozva nézte a gyűrűjét, amely csillogott a tűzfényében. Örülök, hogy vége, mert visszakaptunk téged, suttogta bet az apja ölében. Elég rögös utat kellett megtennetek, kis zarándokaim, főleg a vége felé. De bátran haladtatok, és azt hiszem nagyon közel már a pillanat, amikor ledobhatjátok terheiteket, mondta Mr. March. És elégedett atyai pillantást vetett a köré gyűlt négy fiatal arcra. Honnan tudod? Anya mondta el, kérdezte Joe. Nem éppen. A fűszálak megmutatják, merről fúj a szél. És ma több felfedezést is tettem. Jaj, mondd el őket, kiáltott fel meg, aki mellette ült. Itt van például egy. Az apja kezébe vette a székek karfáján pihenő kezet, és az eldurvult mutató újra nézett. A kézfején, meg egy kis égési sebre, és néhány bőrkeményedésre a tenyerén. Emlékszem, amikor ez a kéz fehér volt, és sima, és hogy a legfontosabb volt neked, hogy ilyen is maradjon. Nagyon szép volt akkor is, de nekem most sokkal jobban tetszik. Mert ezekben a látszólagos hibákban én egy történetet látok a híúság feláldozásáról. A megkérgesedett tenyér pedig többet jelent, mint vízhólyagokat, és abban is biztos vagyok, hogy amit ezek a tűszúrásos ujjak vartak, tartósak lesznek. Akkora jó szándékkal készültek. Meg, drágám! Én az otthont boldogát tevő női ügyességet sokkal többre becsülöm, mint a hófehér kezet vagy a divatos holmikat. Büszkén fogom meg ezt a dolgos kis kezet, és remélem, hogy még egy ideig nem kell átengednem másnak. Ha meg valaha is kívánt jutalmat hosszú és türelmes munkájáért, akkor azt most apja kezének szeretett teljes szorításában, és helyeslő mosolyában ezerszeresen megkapta. És csó, kérlek róla is mondj valami szépet, mert nagyon igyekezett, és annyira jó volt hozzám. Súgta bet apja fülébe. Mr. March nevetett, és a vele szemben ülő, szokatlanul jámbor tekintetű, magas, barna lányra nézett. A göndör kurta haj ellenére már nem Dzsó fiamat látom, akit egy éve itthon hagytam. Egy fiatal hölgyet látok, akinek egyenesen áll a galléria, aki szépen befűzi a csizmáját, nem fütyül, és nem használ durva kifejezéseket, és nem nyúlik el úgy a szőnyegen, mint régen. Az arca most vékonyabb és sápadtabb a hosszú ápolástól és aggódástól. De jól esik ránéznem, mert finomabbak lettek a vonásai. A hangja mélyebb, nem trappol, hanem halkan jár, és egy bizonyos személlyel egészen anyai módon törődik, ami örömmel tölt el. Egy kicsit hiányzik az én vadóc lányom, de ha helyette kapok egy erős, segítőkész, jószívű hölgyet, azzal is nagyon elégedett leszek. Azt nem tudom, hogy a nyírás elszomorította-e a mi fekete bárányunkat, de azt tudom, hogy egész Washingtonban nem találtam egyetlen olyan holmit sem, Amire érdemes lett volna elkölteni a 25 dollárt, amit az én jó lelkű lányom küldött. Joe eleven tekintete kisé elhomályosult, és az apja dicsérő szavaitól vékony arca elpirult a tűzfényében. Úgy érezte, ezeknek csak egy töredékét érdemli meg. Most bet jön, mondta Émi, és bár már alig várta, hogy ő kerüljön sorra, hajlandó volt várni. Olyan kevés van belőle, félek sokat mondani, nehogy elillanjon úgy, ahogy van bár már nem annyira szégyenlős, mint régen kezdte az apjuk viccelődve. De amint rádöbbent milyen közel volt ahhoz, hogy valóban elveszítse szorosan magához ölelte. És arcát kislánya arcához szorítva gyengéden így szólt: Itt vagy nekem épségben bet. És itt is tartalak. Egy percnyi hallgatás után lenézett Émire, aki a lábánál ült egy zsámoljon, majd gyengéden megsimogatta lánya csillogó haját. Észrevettem, hogy Émi a vacsoránál nem a püspök falatot vette ki a tálból. Egész délután anyjának segített. Este átadta a helyét megnek, és most is türelmesen és jókedvűen várta ki a sorát. Azt is észrevettem, hogy nem háborog. A tükörbe se néz sokat, és meg sem említette a szép gyűrűt, amit visel. És mindebből azt a következtetést vonom le, hogy megtanulta többet foglalkozzon másokkal, Kevesebbet saját magával, és eltökélte, hogy úgy formálja a személyiségét, mint a saját kis agyak figuráit. Ennek nagyon örülök. Mert bár nagyon büszke lennék egy kecses szoborra is, amit ő készített, még annál is büszkébb vagyok egy szeretetreméltó lányra, aki másoknak és magának is széppé tudja varázsolni az életet. Mind gondolkodsz bet, Kérdezte Joe, amikor Émi megköszönte apja dicséretét és elmondta a gyűrű történetét. Azt olvastam ma az arándok útjában, hogy a keresztény és reményteljes elér egy szép zöld rétre, ahol liliumok virágoznak egész évben, és a sok nehézség után hozzánk hasonlóan ott pihennek boldogan, mielőtt befejeznék utazásukat. Felelte bet. Majd lecsúszott apja öléből, és lassan odament az onkorához. Eljött az ének ideje, és én szeretnék ott lenni a régi helyemen. Megpróbálom elénekelni a pásztorfiú dalát, amit a zarándokok hallottak. Apának zenésítettem meg, mert ő úgy szereti ezt a verset. Bet leült szeretett kizongorájához. finoman megérintette a billentyűket, s csilingelő hangján, melyről azt hitték, már sohasem fogják hallani, elénekelte saját kíséretét a különös himnuszhoz, amely olyannyira illett hozzá. Ki mélyben van, le nem zuhan, nincs a kicsibe gőg, szerénynek biztos útja van, mert Isten óvja őt. ma van, elég is nekem, legyen sok vagy kevés, töltse be szívem, Istenem, a megelégedés. Teher annak a sok, aki zarándok útra kell. Itt csak szükség jutott neki, de fent bőségre le.